وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات <تصفيق> يا من تسامح وخل المناب جرى العمر يمضي وراء من سرام العمر يمضي وراء بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا ما يهدي الله فلا مذل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال ربنا في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته Zahvala pripada Allahu subhanahu wa ta'ala, koga je naš gospodar na pravi put uputi zaista je upućen, a koga ostavi u zabludi, nećemo mu naći nikoga ko će ga na put uputiti. Svjedoči da nema drugog istinskog boga osim Allaha tebara i da je Muhammed alaih salatu wassalam postani Allahom postanih poslan sa istinom. Naš gospodar je kazao u svojoj pojmen ovi koji vjerujete bojite se Allah istimogobojazošću i ne uvjerite nikako drugačiji osim kao Muslimani. Zatim Assalamu alaiku rahmatullahi wa barekatu. Zahvaljujem Allahu Subhanahu wa Ta'ala na njegovoj neizmjernoj dobroti prema nama što nas je poživio i ponovo sakupio na ovom bareć mjestu, da nastavimo govoriti o ovoj najveličanstvenijoj nauci o spoznanih gospodara Tebareke ve Tala kroz njegova lijepa imena i savršena svojstva. Hočera sa za Lahovu Allahov Subhanova Tala pomoć govorit ćemo o jednom velikom veličanstvenom imenu, a kazali smo da su sva Allahova Tebareke ve imena na svojstven način veličanstvena. Međutim, većaraše ime koje ćemo pojasniti jeste ime el Allah Allahu Tebarek ve ime el koje se može prevesti od jednog od značenja tog imena, mi ćemo spominjati sva značenja, onaj koji rješava sve vrste poteškoća i nedača. Ili koji otklanja sve vrste nedača i poteškoća. A imaju i druga značenja na koja ćemo mi ukazati. ovo ovaj je ukratko znači samo da imamo nešto od prilike da možemo na neki način prevesti. A kazali smo da je jako teško jedno ili bilo koje ime od Allaha Tebare Kvetala prevesti jednom riječu. Zato su potrebne ovakve halke jer će se pojasniti šta su to govorili kada su pojašnjavali. Allahu Subhanahu wa ta'la lijepa imena. Zato mi znamo, draga braćo i cijene sestre, da spominjanje Allahovi te barek talan lijepih veličanstvenih imena raspiruje ima na našim srcima. Povećava iman. Svako ovo značenje mora ti povećati iman. Mora da djeluje na tebe. Jer je to način na koji ispoznaje svoga gospodara, koji je Kerim, koji je plemen prema tebi, prema nama, prema svim stvorenjima. Koji je nas stvoritelj, koji nas je stvorio iz ničega. Tako da svaka ova spoznaja Prouzroku je poveća iman u tom srcu, jer se naučio nešto plemento, nešto veličanstveno, nešto veliko, što prije toga nisi znao ili si poznavao površinski. U jeziku fete ima značenje otvoriti nešto nakon što je bilo zatvoreno, fete. Zato ćemo vidjeti to značenje u šarijetu, kako se manifestuje spoznanje toga Allahovog Tebare Kavetara imena. El Zatim Ezhar je rekao Feth u jeziku ima značenje donošenja presudi Hukma Da presudiš između onih koji, koji su nekom od sporova Znači da presudu, Ne se kaže kadaš ovako je I to je to Zašto? Mnoštvo je dokaza koji ukazuju Znači u jeziku da to ima značenje Donijeti presudu Iskazati hukmu kao što je gospodar svjetova kazao u svojoj premjetoj knjizi ربنا احتح gospodaru naš ti presudi između nas i našeg naroda ko je to koji govori ovim riječima, znači govorili su poslanici gospodaru naš presudi između nas i našeg naroda sistinom وأنت a zaista si ti najbolji sudija. Igao svi sudija ti si najbolji sudac. Nema ga znači da može biti sličan gospodaru Tebare Kvetala kao sudi, vrhovnom sudi, koji je hakim. A taj mena ćemo ako govoriti u narednim predavanjima. Zatim ima značaj nasra, pobjede. Ima značaj nasr pobjeda. Kao što u riječima gospodara Tebare Kvetala i onu drugu stvar ili drugu stvar koju vi volite, a to je Allahova pobjeda ili njegova pomoć ubeširi mu'minin a ti obradu istinske vjere. Znači ovdje vidimo da ima značenje pobjedi. I zašto nam je jako bitno? Uvijek, svako Allah, tebara vata'ala, ima je jako bitno se zna kako je značeno jeziku, a nakon toga prelazimo u drugo značenje, u značenje kada se odnosi na Allah, tebareki vata'ala. Zatim ima značenje traženja pomoći, Ima pobjeda, a ima traženje, traženje pomoć. Od gospodara, tebareki vata'ala. Kao što kaže gospodar svjetova, in te staftihu feqad dža'eku ja murfeteh. I kada ste tražili od Allaha pomoć pa vam je Allah podario fete, pobjed. Znači ovdje vidimo da ima značenje tražiti pomoć od Allaha te baraketala, a on je taj koji je istinski daje i samo on pobjedu, nitko drugi. U Kur'anu se spominje na jednom mjestu u obliku jednine, a isto tako na jednom mjestu obliku u obliku nžine. U obliku jedine Alađe je Rešanu to spominje u suri Saba 26. ay je kaže: "Kol je džma'u bejne na Rabbuna thumma yaftahu baina na bil hak wa huwa al alim." I reći zaista će na Saba dželal levara sakupiti sve na suđenjem danu. Sve će da sakupiti a zatim će presuditi između nas sistinom. Zato ajet, suna, je ovo ay da su neko imaju sporove da znaju da će doći dan kada će se to sve riješiti pred gospodarom svijetova, sakupit će na sve skupa, zatim će presuti sa istinom pa ga opisuje fetahu a zaista je on pravednik sudija, fetah sudija koje je sve znajući. I sjećamo pred takvim stati i ko bude imao bilo kakve probleme na Dunjalu neriješene tog dana će ih riješiti. Zato čovjek me tuguje nežalosti kada ga mimojići njegov neki hak na dunjavku, jer znači će to biti na gdje, na sudnjem danu. Koliko godati neko neprado čini zlom, da je ti ranija prana učinja bilo kojeg vida, doće će dan kada će ti se to vratiti, dan koji je daleko bolji da ti se vrati nego danas ovdje, jer će ti tamo puno više trebati znači nego danas na dunjavku. Zatim u obliku kao što smo kazali, u suri Al-Araf 89. Ajat, je vršam kaže, Rabbe naftah na, wa bejna qavmina bilhaqa, u enta khayru Gospodaru naš, presudi između nas narada, stasiti, i našeg naroda, u svim našim sporojima, zaista si ti, u enta khayru al Znači kada se odnosi na Laha bare Kvetara Ibn Žari, Umah je kazao Definicija koja je uhvatila sve Znači oni koji su pokušali da pojasni Ova definicija je uhvatila sve te govore Kaže on, rahimahullah Pospodaru naš Ovo rabbenaftah bejnena U komentaru tog ajta Pospodaru naš presudi između nas i našeg naroda S istinom zaista su najbolji sudija kaže, presudi između nas i našeg naroda tvojom pravednom presudom. A mi ćemo vidjeti kakvo je značenje kad su poslanici tražili od gospodara svjetova da presudi između njih, Kako je to presuda kada Allah šan danese? Naravno, sad donjavko, vi znate kad Kadijar donese odluku, kaže, to je tako. Evo, svi je prihvati. Znate kad donese Allah te bare na to konačju odluku? A kakva je njegova konačna odluku? Kad tuđe je poslanik teškom, Narod ga, znači, odbija, narod ga vlažu, je, narod poriče i on više ne može, neka je Gospodara naš, podare. Kako vam da predstavlja? A da, uništenje, kazao od Gospodara svjetova, a s druge strane je spas vjerovijesnika, poslanika, jer evo je te barem kratala će mi pomoći, a da će oni koji se su prostave kaznati. Znači, kazao je, da ima značenje gospodaru naš, ti presudi između nas i našeg naroda tvojom pravednom presudom u kojoj nema nikakvog vida čega nepravdje. Znači takva Allahova presuda. Nema pra, nepravdje, nema zunoma prema pojedinciva, prema društvu, prema zajednici, prema bilo kim. Zatim nema nasilja i nema štete. To je Allahova tebare presuda. Nakon toga kaže Jer je tvoja presuda prava Prava istina A ti si najpravedniji sudija Pogledajte kako je pisao ime Allah Tebare kvatara Al-Fattah Zatim kaže za drugi kur'anski ajat Di lešanov kaže Opisujući sebe A zaista je on Pravedni sud, sudija Sveznajući Pa kaže uznačenje toga To jest Sudija koji poznaje i zna kako će presuditi sudija kojem nisu potrebni svjedoci da iznose iskaz. Jesu radi, nije uradio, ovako je, nakon. Allah je sveznajući, ako je u isto vrijeme znači pravedni sudija o svemu obaviješten, zna, vidi, ništa mu nije promaklo. Tako da je on ovdje znači spojio ta dva imena, El fetah El Alim. Pravedni sudija koji je sveznajući, ne se svjedoci danas kad tu pita Habibi šta si, kosi si, šta si uradio to sam radi ne znam dao ti da ti vjerujem ne imam svjedoke u svijetu ja nisu potrebni svjedoci zato što vidi i na svakom stvari znači on vidije ništa mu ne promiči o svemu tome je obaviješeno znamo iz Allahove tebareke imene kada smo govorili kada javali, el alim el hatabi rahimahullah je kazao el fatah ima značaj el hakim Sudija. pravedni sudija zatim kaže, sudija pravedni koji sudi presuđuje između svojih robova a zatim nam je bitno ovo drugo što je nastio kaže, nekada ima značenje onaj koji otvara svojim robovima ono što im je zatvoreno, nedokučilo se Znate kad su u teškoj situaciji ko vam daje izlaz? Ko vam izlazi izlaz? Ko vas nadahni prema onoj stvari u kojoj je spas za vas? da izlaze u To da kaže Onaj koji u tim teškim trenucima, kada su u teškoj situaciji, kada nemaš izlaza, Allah jeftaha nek. Allah je želevala tebi otvori to. Nadahnite. Prava tom putu koji vodi da izlažeš iz te teške situacije. Znači, ja bi u svakoj situaciji, u svakom trenutku, onaj koji je na tvojoj strani, koji is, zaista je istinski tvoj pomagač koji ti može pomoći gospodar svjetova ko je elfeta, zato se on dovi, zato se njega traži, zato se on moli jer on jedini to zaslužuje, jedini ti može pomoći ni ja, ni bilo ko, ni skupine, ni zajednice, ni države ne mogu ti pomoći, zato ćemo vidjeti iz plodova spoznaje ovog imena, oni koji nisu spoznali gospodara da je on elfeta da ti daje znači izvlasti teških situacija da se ne trebaš od njega tražiti, oni traže na pogrešnim mjestima svoje pomagače koji će im pomoći, a ne traže od Allahu Hanova ta pogledajte demonstracije, protesti, bilo što sve pogrešna vrata se ide toliko tražiti. a niko ne ide na naprava rata gospodara svjetova koji je koji ti da izlaz iz svake situacije, iz svake krize, zato je on zaslužen, da se on njega traži, on je uistinu jedini moćan da ti odgovori da ti udovoljimo, da ti se odozove. <coughs> znači, od ovog imena El Feta, da je Allah te barek, da taj koji ti otvara i izlazi, izlazi svake teškoće, svake neopisive, teške situacije, a ujedno je, ujedno je onaj koji ti daje obskrbu i zalazi ti put koji vodi ako si siromašan, činite bogatim. On je taj koji ti daje te puta, koji vodi do te opskrbe, gdje ćeš naći na faku kako ćeš steći, kako ćeš je zaslužiti. Niko drugi, koliko god ljudi pokazivali, ukazivali na faku tamo stoji, jedna ljudi radi po 9 mjeseci i 12 mjeseci i nekoliko godina, nema na nema, nema para. On se slomi, dolazi znači, na vrijeme, odlazi na vrijeme, sve uradio, za sve zbade, uzroke uzao, ali para nema, na fake nema. Što znači da firma nije taj koja ti daje, da direktor nije taj koji ti daje. Koliko god ti je ne može ti dati, jer je Allah taj koji ti uistinu, uistinu daje. Zatim kazao smo da ima značenje onaj koji daje pobjedu i pomoć. Iz Kur'anskog ajta je djelala što vam kaže In da ste vtihu A kada ste tražili, kada ste zavapili za pomoć da vam on podari pomoć, on vam je podario i došao sa pomoć. To je gospodar svjetla koji ti daje pomoć i kada si u borbi i u bilo kojoj drugoj situaciji, on je taj koji ti jedino može, jedino može pomoć. Tako da iz navedenih ovih definicija i ovog govora od mama ibn Žerira Taberija od Katabija i drugi ovo što smo naveli je isto tako sličan govor šeha Sadija, možemo zaključiti sljedeća značenja po pitanju značenja kada se odnosi na lahde vare Prvo, pravedni sudija koji presuđuje između svojih robova. Znači, pravedni sudija je značenje pravednog sudija koji presuđuje između svojih robova s istinom. Znači, s istinom. Drugo, onaj koji rješava sve probleme, sve teškoće, Otvarati svaku tvoju tešku situaciju, ono što je nedokučivo on ti čini da je, dostupno. da je dostupno. Zatim, onaj koji ti pruža pomoć i svim drugim robojima, jer od njega te bare dolazi pomoć i tu pomoć nasr je pripisao sebi da pomoć istinska i pobjeda istinska dolazi samo od Allah, ne od nas pojedinaca, naših grupa, ne naše snage, jer kada su se muslimani jel, zadivili svoje snazi i moći i broju, da su se izgubili na Huneinu, na početku, na kraju Allah te barek, je talah ponovo dao, dao pomoć. Međutim, oni su zadivili broj što znači broj ne igra u ulogu da pobjeda uvijek dolazi čovjek koliko god bio jak i snažan, treba da se osloni na koji je onaj snažni raziz, koji je najmoći i najsnažni, to je Allah Tebare Kvetala i uvijek tu svoju snagu pripisuje njemu, da je to blagodat od Allah Tebare Kvetala što mu je podario i učinio ga snažnim i jakim to su znači značnja koja koja se mogu zaključiti iz navedenog, iz navedenog govora šta su plodovi spoznaje ovih velikih, odnosno ovog velikog imena El Fetah prvo znači od spoznaje imana koji može se manifestirati u srcu kada spozna gospodara svjetova kroz ime ili fetah jeste da Allah subhanahu wa taala pravedni sudija koji presuđuje između svojih robova i na dunjalu i na ahiretu što znači da njemu hukm pripada da njemu znači pravo na to pripada i niko u tome nema nema znači e, nikakvog udjela zašto zato što njegova pravda se ogleda kroz to, kada je slao svoje poslanike. I za sve poslanike je kazao istu stvar, a to je kur'anski adje kaže I on je svima njima podario knjige, znači spustio knjige, vjerovijesnicima, poslanicima, zatim im je naredio, znači, te knjige koje su se spustile, kao što je kur'a poslaniku, ali je salatu wasalam, u kojoj je, znači, sama istina li jahkume bejne nas kako bi sudili po tim knjigama po toj knjizi, kao što je kuras zadnja knjiga koja je derogirala sve i jedina danas priznata kod priznam, tako da te barek i vatala da bi sudili u svojim međusobnim sporojima što znači da je lašanuk taj sudija koji čini i daje svoje propise i obavezuje na te propise sve. Znači korač je donio, presudio, a to je da je spustio Kur'an, u, znači, u kojoj knjizi su propisi i zabrane. Obavezuje svakog kojedinca, svaku zajednicu, svaku državu, sve ljude, čovječanstvo da prihvati to, da po tome se vlada, da e, prihvate naredbe, da rade po tome i da zabrana se klone. Jer Allah želimo što je jedini, koji može donositi propise, šta je halal, šta je, šta je haram, kako će da se vlada, kako se ponaša. Znači, on je donio presudu. Kakvu presudu? Tako što je učinio, bez da nas pita bilo koga, šta vi želite, kako da se ponašate. Ne, Kur'an vam je vodinja, Po tome se trebate vladati, po tome trebate živjeti, po tome trebate suditi i njemu se vraćate u svim vašim sporovima. I oni koji se vraćaju Kur'anu su pohvaljeni od Allaha Tebare Kvetala, da će biti od onih koji su, koji će uspjeti na ahiretu. Dok oni koji odbiju Kur'an, da sude po Kur'anu, Allah i opusio u suri Ma'ide. A to su ajto kojima ćemo govoriti kada budemo govorili o drugim Allahom merima. Al-Hakim, al-Hakim, al-Hakim. Tad ću govoriti detajno, precizno, označio tim mina. Allah li što nam kaže, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَاُلَا 44 črti aj surem ajde, u drugom fe ulea ike homo valimun, zaista su, znači u prvom ajde oni koji ne budu sudli po lahom zakonu, po njegom šarijetu, što on objavio, takvi su nevjernici, u drugom ajde takvi su valimi, veliki zlomčani, u trećem fe ulea ike homo valimun, četrdesetetetem ajde, znači u četrdesetet sve za ajton. da su takvi veliki grešnici, ovaj fiski je onaj koji izvodi ovdje. A u drugom, znači mjesto, na drugom mjestu, lađe kaže, in nema kane qawlel mu'minin. Zaista je, kaže, govor bio vjernika. za du ila Allahi Rasuli, kada budu pozlani da im presudi gospodar i njegov poslanik, li jahkume breinam en jakuru se ata'na, njihov govor je bio da kažu, čujemo i pokoravamo se. Znate, Znači, kada vas neko pozove, dočite da nam šarijat presudi, imamo znači nekoga kogoga smo se složili, da nam iskaže hukum propis na našem razilaženju, vijenik mora imati opis i ovu osobinu, da kaže čujem i pokoravam se. Zašto? je ja, na kraju kaže gospodar svjetova, A to su oni koji će uspjeti, koji se na takav način razovu, koji budu radili po tome i ne budu bježali od toga lahva tebara kvetana šarijatom. Što vidimo oni koji tvago okrenu i koji zaborave da sude Allahu te barekatu zakon kako je gospodar opisao s druge strane kako je opisao oni koji se budu pozvali da im presudi Kurani Sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sallam i ovo buha ta sahih bi no oni jesmo kažno vladari oni imaju odgovornost on će biti pitan ali niti ja sve u kući kako se nosiš prema ženama da li to radiš po šerijatu da li između vas šerijat vlada da li nepravdu činiš koliko si znači u tome, da li si pravedan, da li presuđuješ između djece i pošarijet, kako ti je gospodak svetova to naredio, da li na poslu, da li u firmi, ako si direktor, kako se ponašaš prema svojim radnicima, prema svojoj braći, kada te neko pozove za svjedočenje, da li ćeš ispravno svjedočenje, nije li će ispravno sve se to propis, sve to hukla Allahom, da li ti tome okrećeš glavu, ne okrećeš glavu, da li si znači, na istim, da li mi zna to je znači u svim sferama života, sve ob ne samo kažeš, onaj hake, vaka vlada, ne sudi, on je taka. Ritih abrimi, koliko si ti od toga, zapitaj se gdje si, šta si, šta ti radiš, koliko sprovodiš šarijat u svojoj kući, u, svojo, u svom komšiluku, na mjestu gdje radiš, u džami, u džami, znači koliko kome uzmaš haka i prava, na ulici, svugdje, u poprodaju, međutom i znači, našim e, aktivnostima, poslovima, koliko, koliko, koliko, koliko, koliko koga zakida. A mi znamo koliko problema danas imamo međusobni znači povjerijenje koje nedostaje, koliko ko koga prevari, pronevjeri nevjeri, iznevjeri. Naš koji kažu mi hoćemo ono najbolje. Mi hoćemo Kur'an i Sunnet, a u stvari koliko su se izgradimo svojim, znači svakodnevnim postupcima na Kur'anu i Sunnetu. Njegovi ajde se bacamo u stranu, kažemo o najvadaar, vladar. Jesmo mi u tome? Oni je samo za i u osnovi objavljeni, kada su, objavljeni, objavljeni su za nevijenike, za nevijernike, znači za njihove vodare. A mi ćemo ako bada govoriti šta su činici kazali, šta je u kom minutku vodar, kakav je, da li ima nekada oprodanja, da li nema prodaja i to ću vidjeti sa preciznim govorima učenjaka ako bada. Zatim, drugi plod. Poslanici iz navedenih anita vidimo, da su tražu od Allaha te bareke vetala da im presudi između njih i njihovih naroda Tražo su taj znači fet od Allaha te bareke te bareke vetala Pa vidimo nuha alejselatu vesselam kada je kazao qala rabbi inna Gospodaru moj zaista me moj narod poriče poriče ono sa čim ja dolazim Ulažno otkrije negirano sa čim sam ja došao o zatim dovi gospodaru svjetova. Feftah bejni va bejnevom fetham va neđini va men me'je minar mu'minin. I kaže presudi između mene i njih presudom fethan. Od feth, presuda. Između mene i njih i sad sačuvajme i sve one koji su povjerovali, znači ono sa čim sam ja došao. On je tražio na, na kraju kako se gospodara svjetova odazao, vidjet ću na kraju, znači posle par primjera tražio od bare da bara feth, presudu, da presudi između i njegovog naroda. Zatim Šuajb, a.s. je kazao, Rabbe naftah bejnena v bejne qavmina bil haqqi, v batu Gospodaru, presudi između nas i našeg naroda, s istinom, zaista si ti najbolji sudija. Znači, za so tvojim sudom se mi slažemo, ti si najbolji. Na kraju gospodar svjetova opisuje da su svi vjerovjesnici dozivali gospodara da presudi između njih i njihovog naroda, oni koji su lažu terivak, pa kaže kullu i svi poslanici su pomoć tražili presud od gospodara svjetova, pa onda gospodar kaže, Ode, kullu tada su nastradali, svi ogolnici i sve i nađije. Što znači? Da ovaj se odazvao? Dovi. I da je presudio presudom, hukmom, između njih i njihovog naroda, tako što je sve one koji se suprostali vjerovjesnicima kaznio, žestokom kaznom. Razumijete? Znači, oni su tražili ovdje fet presudu, a presuda laha je biva, znači da će kaziti one koji se suprostave su vjerovjesnicima. Zatim sljedeća, sljedeća, korist ispoznanja iz ovoga Alha u kvetala, imena al imenta, da je uzviješeni Allah te barakala pravedni sudija koji će pravedno presuti u svim sporovima njegovih robova na sudnjem danu u svemu onome u čemu su se one razilazi na Dunjanku i ta spoznanja, ovu znači ispoznanju potvrđuje aj Djelat Šan kaže, koliko jeđma ubeynena rapuna, sumna jefta ubea, fetahu lali, sve će nas gospoda naš sakupit. Znači koliko se god mi razilazimo, mi naš narod, mi i oni drugi narodi, nacije, svi mi tvrdimo neku istinu, mi da smo neistini onda su na istini mi se razilazimo, znači između nas postoje nesuglasice, sudlasice Allah, Jelle, Allah će vala će na sve sakupiti na sunjem danu zatim će presuti između nas i svi oni sa kojima se mi razilazimo sa istinom sa istinom jer je on vahual fetahul alim a on je zaista pravedni sudija i sve znajući zna stanje i nas i nije zna ko je u pravu ko nije ali će doći sa istinom presudom neko će dobiti nagradu, neko će dobiti kaznu najdodje će dobiti oni koji su odazvali pozivu poslanika koji su slijedili poslanike prio prijašim narodima a i ovog poslanika Muhameda alejselatu vesselam a to je Muhameda alejselatu vesselam obaveza znači slijeti i u malom i u velikom bio znači čovjek da se zove i mujo i Stiv, ili Marinko, ili Marko, svima je obaveza da prihvate ovog poslanika Mohameda, ali da sratu da se odazovu njegove poslanice, da potvrde njegovu poslanicu, ko želi uspjeh. Ko ne želi uspjeh, da to ima kuća uživanja, sreće i kuća kazne, nesreće. Onaj koji izabere i ko želi zaista kuću uživanja, daru salam, mora prihvatiti poslanika sallahu alihi wasallam mora ga priznati kao vjerovjesnika, mora znači, povest na njim mora ga uzeti kao vodnik u svom životu mora ga slijeti u svemu ne da samo kaže ima poslanik mi ga prihvatamo nego ga mora znači, priznati i rati po svemu onome znači mi je došao poslanik Muhammed alihi wasallam zatim gospodar svjetova ukazuje kada bude presuđivao na sudjem danu između nas i svih oni znači koji se suprostaju, koji se razilaze s nama ili mi koji se razilazimo s drugima Allah Đelešanhu ukazuje da je imao znanje, znači precizno svima nama i da će tog dana iznijeti po svima nama ono što smo mi činili iako smo mi danas zaboravili što smo radili danas jutros, ali tog dana gospodara svjetova će nama predoćiti sve ono što smo mi činili, pa kaže gospodar svjetova zaista ćemo mi iznijeti sve ono što su radili, znajući dobro stvari o njima. Znači, dobro znajući stvari o njima. Onda potvrđio, vema kunnago i bin. I mi nismo bili, znači ti koji su živjeli u kafletu, zaboravu, nemaru o njima, nego su dobro znali njihovo stanje. Šta su činili, šta su radili. I tog dana, gospodar to će to prikazati svima nama. Svima nama. I znači, na osnovu toga će presutiti. Na osnovu toga će presuti. nikom se tog dana neće nepravdočiniti zatim još preciznije gospodar sve to opisuje kako poznaje stanje o nama pa kaže wa ma fi wa min illa fi duna fi stvar kaže na uradiš koja je važna koja ti je značajna u životu Nijednu stvar niti kaže, nešto provučiš iz Kur'ana, niti ga pojasniš nekome, niti bilo koji drugi dio posla koji činiš, ne radiš, a da mi nismo ti koji dijemo nad vama. Znači sve to dobro znamo što činite, dok činite, sve to gospodar sve to dobro zna i prati i ništa od toga nije nepoznato. Zatim, nakon toga gospodar kaže, وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ يَقُولُ جَوْسْدارُ نِشْتَا نِي رِپُزَاتُو نِشْتَا موني Є СКРИВЕНО ШТА ГОДА ЧІНІШ ПОПУД МІСКАЛІ ЗАР Znači toliko dobro poznaje gospodar sva tva djela koja činiš, niti kad je nešto što je manje od tog miskala, ali nema nešto manje od toga, niti nešto što je veći od toga, a da nije zapisano u knjizi u knjizi jasno. Sve Habibi će to doći, sve će biti predočeno, sve što si radio, tako da svaki tvoj postupak treba da bude svjestan da gospodar motri i da zna o tebi i da će ti to biti predočeno. Pa onda se čovjek zapita u kakvom hanu šta bi želio da bude sutra predočeno, da Hajrati, ili, znači, dobra djela ili da budu predočena loša djela. Svaki od nas pametan, razuman, poželio bi toga dana kada vidi teškoću tog trenutka, da vidi tu knjigu koja je ispisana samo dobrom. Jer mi znamo da toga dana kog će biti strašan i tegoban, taj dan da će virovjesnici se bojati za sebe. Znači, svi govoriti, moja duša, ja, ja, sam za sebe. Jer će skupina bježati tražiti poslanika do... Od poslanika do poslanika. Deza, uzmi se za nas. Ti su poslanik, ti su ti su najdobraniji, ti su otac čovječanstva, Adam, Alisa. On će da bježi od. On će da bježi. Nuh će da bježi. Ibrahim će da bježi. Musa će da bježi. Isa će da bježi. ko su to poslanici? Najdobraniji poslanici. I svi ostali. Znači kad bježe ovi najdobraniji poslanici, četiri od pet a Muhammed A.S. je peti, kad oni bježe, neće da čuju da mogu, imaju mogućnost da se zauzimaju za druge, neće govoriti ja i samo ja, kako da ja sebi sačuvam ovoga dan, tada će samo Muhammed A.S. prihvatiti ene leha, ja sam taj koji se zauzima, ja sam taj koji je šefađija glavni, najveći šefažija i on jedini sallallahu alihi wa će se zauzimati za umet kao što se zauzimo i na ko njegovom hemu preokupacija je bilo u čitavom životu umeti i umeti dova na seždi umetu dova na kijamu umetu dova u borbi o umetu u svim trenutama samo mislio umetu i tog dana kada svi drugi zaborave, sve druge poslanik će da opet ima brigu i preokupaciju o umetu gdje će umet kako će završiti kako će okončati znači da pripomogne ako bude umetu zatim Sredjeći put, da Allah subhanahu wa ta'ala nazvao sudnji dan je al-fateh Znači dan sudnji se tako nazvao, kako Allah kaže وَيَكُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُمْتُمْ صَدِقِينَ I oni govore kada će taj dan, ta pobjeda doći Govore kome, pito je postanika Muhammed al-Islam, ismijavaj se s njim Muhammed, kad ćeš nas? Kad ćeš nas pobijeti? A kaže, mi te vidimo komentar, ajta, a mi te kaže, vidimo da se prikriva, sikriva, sakrivaš i ti i tvoji drugovi, kaže, jeli iza brda, bojite se da se sukobite. Kad ćete nas pobijeti? Pita, znači, smijavaj se, vi takvi koji ste najjaki, kad ćete nas svako moće jake pobijete? Pa Allah subhanova ta'la pojašava i objašnjava, i spušta ajta, kojemu kazje kad će ta pobjeda doći. Kaže Allah subhanova, kol je fethi la jemfa u ladine imanuhum. Kaže, dana Fetha. Koji je to dan? Sudnji dan Taj dan će doći pobjeda I poslaniku, i vjernicima I svim onim koji su bili dobri Tada la Đelešanu će se proživjeti I svima će da presudi Zatim kaže keferu. Tog dana neće koristi Onim koji su bili nevjernici Njihov iman, njihovo objeđenje Svika budu proživljeni Zavisite koja će to biti koje će to biti ubjeđenje u istinu? Sunce, kad izađe na družnju, na sa zapada, svi će povjerovati. Znači, sunce, danas izladi sa istoka, tog dana, veliki preznam suje dan, kad izađe sa zapada, svi će kazati istina, halas, svi vjerujemo. Međutim, da li će mi im koristi, ima, neće, jer je za Zazom kazao, ima se prihvata, pokajaj se prihvata do duša, ne dođe, jel? Ono da izađe iz grla. I onaj trenutak kad se pojavi, Sunce se zapada. Tad neprat. Sliči li trapovi rod? Gdje si bio prije? Jer iman u Gajbi je nešto najveće. Najprva spoznaja. Ladine minune je bilo gajb. Oni koji vjeruju u gajb nevidljivo. To je prvi opis pravi iskrenih vijenika. Jer ovo sve što Allah kaže u Kuranu, to je sve Gajbi. Ne vidljivo, vjeriš u ono što nikad nisi ni vidio, ni čuo, ni vidio. Ali vjeruješ, moraš da vjeruješ. I to iman koji te čini vjernikom. I to je u srcu. To je u srcu. I ovog dana, kada dođe taj Fetih, velika pomoć, Allah te bareke ve njegova konačna presuda, to će biti pobjeda vjernika na sunnijem danu, na sunnijem danu, a oni koji budu nevjernici, koji se budu ismijavali kao što se ismijavali s poslanikom sa Allahu alijih vasaleme, neće im koristiti dana njihov iman, i neće im, znači, imalo im se dati vremena u tome da se pokaju ili vrate. Što znači? Da Allah ovaj feteh, ova pobjeda i neće imati korist onog trenutka kada ih kazni žestokom kaznom i na Dunjaluku i žestokom kaznom na Ahiretu vi zvate koliko je naroda dnevni koji su stradili na znači, najstrašniji način i nikom od nije koristilo u tom trenutku kada ugledaju, kada vide, znači da dolazi patnja Adla da vjeruju, ali što tada nije primio njihov, njihov pokajanje njihovima vi znate fara, uh, Faraon kada je ugodao to, da je poželio, da je kazao, da vjeruje u koga, u gospodara Haruna i Musa, ali nije mu korisilo to što je, što je potvrdio, to što je osjetio, osjetio u, svom, u svom srcu. Zatim ovdje Jeumar Fathima, oni koji kažu da je to sajaj meke. E, kao tog dana će doći pomoć, tog dana smo vas pobjegli, a mi znamo da je Jeumar Fathima, pobjeda bila poslanika sa osam rad mušicima. Međutim, da li se može to prihvatiti, to se ne može prihvatiti, zašto? Zato što u ajetu stoji koli jeumer fethi la jemfa keferu imanuhum tog dana Kada dođe ta pomoć, kada dođe pobjeda Allah subhanahu wa ta'ala koja će biti data vijenicima nad nevjernicima, Neće koristi iman nevijenicima u tom trenutku jer ja će povjerojat, neće im koristiti A mi znamo da stanovnici Meke prihvatili din i da je poslanik sa svom njihovo svidoćenje prihvatio Što znači da se ne može uzeti i kazati da ovo se misli fet, da je fetur meke i osvajanje meke ni u slučaju. Zatim spoznaje ovog velikog imena prouzrokuje kako smo kazali da ima značenje osloboditi se prepreka, osloboditi se prepreka ili stvari koje su nam zatvorene da postanu otvorene. To je fet i koji dolazi od Allaha, znači mi danas koliko puta se zadesimo u nekoj teškoj situa, situaciji u kojoj nema izlaza, pomisli čovjek nema izlaza. Ali dovamo alate tebara kvetala, i osnov se na Allah željevara, šanti želješan ti otvari, olakšati, iznađe ti situaciju. Koliko teške situacija, pogotovo čita život je težak. I u svakoj toj situaciji nađeš gospodara tebara kvetala ti pomaže, da ti otvara. Jer nema kod drugi da ti pomogni osim, koliko god ljudi da ti se ovaj sakupe, da ti poželi dobro, ti pomognu, neće ti pomoći osimu, nikoliko Allah odredio. Što znači, fece dolazi od Allaha i daje preko ljudi, zato ko ne zahvalje ljudima, ne zahvalio Allahu, što se vraća, a govorit ćemo o to tom imenu, da je šakir istinski, kome zahvalješ zahvališ, Allah dželšanov, jer je on počinio te ljude, a tu dobro. Kada kažeš njemu hvala, ti već zahvaljuješ gospodaru svijetu, a za se taj šupr rača na Allah, ne znači kako neki svataju shvataju, ne možeš čovjek kazati hvala, se gori Allah, djubrešano. Kada ne zahvalja a ljudima ne zahvaljuje Allahu, zato što ti obaveza kadaš hvala ti, ne samo znači ono kako znamo u sunetu da je došao zvijezak Allah, hajr i slično, nego kadaš našim riječima falati, ti, Allah, dao svako dobro što si pomogu. Jer moraš uzvrati na dobročinstvo lijepim riječima, ako ne možeš vratiti isto mjerom. Kako ti je čovjek pomogao, onda vrati lijepim, lijepim riječima, a ovo ako bude ime ćemo mi pojašnjavati detaljom. Tako da ima mnošto primjera. Čovjek je naprijed siromaša i živi određeni period kao siroma. Ali moli i dobi Allah u tebareke od tela da mu pomogli, da mu iznađe rješenje iz i situacije i allažu da ne opskrbe, poslije toga postane bogat i onoliko koliko mu je dovoljno da živi on njegova poroca Jer Allažu ušanu kaže, o menjet pila jeđe alehu onaj koji se bude istinski alate barak tala plašio, bojao, strahovao, ko bude imao Bogobojaza u svom srcu, Allah subhanahu tala obećava, znači tako on dati izlaz iz svih situacija. Ali je šart i od na početku one jetepila onaj koji se bude plašio, strahovao i bojao, Allah, njemu će dati izlaz, Ne onaj koji ima takvalog površinski. Površan. Ja ono jezikom potvrđujem, bojim se, strahujem. Od Allaha, Subhana, u stvari svojim postupima, on pokazuje i potvrđuje suprot onome što gospoda Svetova traži od njega. I onda očekuje da mu Allah žan podari izlaz. Allah daje običajanje da običajan, ti izlaz onome koji bude zaista se plašio Allah. Nekada se u tom iskušenju da vidi Allah žan kada ćeš. Jer možeš biti dobar vijelnik i za ti iskušenje, spusti se iskušenje i ti u to iskušenju ne uzobila Kažu onaj čovjek je kaže šeki, pogledaj kako je hraba, kako je ah. ustašen. Sjeća se ne bitke. I posjedo će mu dobročinstvo, dobrotu i ovog i jednog svijeta. Kaže poslanik u kojem govorite? A on tamo već razbija mušike Saplju. Kažu onaj tamo kako je hraba neustrašiv. Kad poslanik kaže hofinar, on je u vatri. On je u vatre. Šta se desilo s tim čovjekom? U toku bitke, izranjavanje, nekoliko puta, na samrti, teškoća, kako više ne može, mać sam sebe, samobijestva. Poslannik sa sam kako... A kako je bio, znači, u očima ljudi, dobar, neustrašiv, ja, hrabar, a poslannik je drugo kao, on je finar, on je u vatre. Posljedno se cijenije, vredno, po završnicama. I ova ta kvalog bogobojaznost, a vi bi, bi nije znamo danas, pa sutra što bude o, o, Osvaneško vjernik dobar onda može posljepodne da mi ovdje oni već vratimo, jel, imamo neke dogovore. Bog objaznosti mora biti u svakom trenutku. Od Sabaha do Saba, od Sabaha do Saba. 24 sata mora biti svjestana vata barek ili tala da izvršaš njegove naredbe i da se kojiš njegovih zabrana jer mora stragovati od ovih završnica da strahuješ u tom trenutku da činiš grije kada te vladaju da pomisliš, Bože, šta ako budem usmećen? Jer znaš, kaže poslanik, svaki od vas koji preseli na onome, na čemu presvili, kaže na tome, će biti proživio na Ahiretu. Sad zamislite, čovjek, kontakt djevojka, jel? Ode, neozabila. U tom trenutku duša, ima takvi slučaje, ja sam slušao šehovi koji su govorili da čovjek koji je isto tako bio mu tezin, država, se priježavao se vjerim, na neki način došao do kontakta s djevojkom, dječe, šta će, nađu neku lokaciju, mjesto, gdje će, kao biti neki susret i u tom trenutku kada je došao prvi put, nikad nije to radio, ali da je strast nabele na to. I kad je došao kod djevojke i kontakt priča, sve, i prvi, prvi kontakt kaže u tom trenutku kada je melek smrti dušu. Bilo je dobar, i zato, zato što se opiskila riječ postavnika Sv.S. Biće od oni koji će raditi dela stavnika Dženeta, pa će doći laka do, do Dženeta, pa će ih preteći knjiga stavnika Dženema Znači da će raditi loša dijela stavnika Dženema, pa će mu Allah Đelšan, u tom trenutku uzeti dušu, pa će biti bačen gdje su stavnici Dženema S druge strane, rad će čovjek loša djela od stavnika Dženema, pa će doći samo lakati jedan do do, dođe Helena pa će ga preteći knjiga dobra Genetlija pa će uradi pokajac se vraća laže što neće vratiti puno vraća vrlo malo i onda će ući u jedan poput onoga sabaka kada je došao rekao poslanik hoće da se pokajno da se vrati na lah da prihvatim znači taj din za kojeg se došao kaže poslanik se oslanec kaže da Hajston izgovori se Haj bitka podse kažu ući bitku s sabljom isuće ubiju ga dođe poslanik Iza njega kad je malo je radio puno je radio znate znači nije obavio ni jednu seždu Nijednu seđu nije pao gospodarstvo. Samo izgovorio iskinci iz svog srca. Šehadit, poslanik Sallamu, sal potvrdio šehadit kao šehid. To je najveći stepen da čovjek preselio jako šehid. On sam hala je preselio kao šehid, nije seđu učinjeno. Znači, Allah šan kako hoće u njegove su ruci, dobroto on vidi, zna, zna kakvi smo, zna koliko se trudimo. Onaj ko se bude je trudio, i želio da ukonča kao dobar, Allah će ga pomoći. Kaže poslanik sa osadom bude žudio i želio susa sa Allahom, Allah žudi susa s njim. Onaj koji bude preziruo i mrzio susa sa gospodaram, Allah prezirio susa s njim. Znači mi vidimo što smo trebamo da se pripazimo kako ćemo končiti da se plašimo, plašimo toga. Zatim, pobjeda i pomoć dolaze samo od Allaha i ovo je jako danas bitno da vjernik gusima zna, da čvrsto vjeruje da pomoć dolazi samo od Allaha i da pobjeda dolazi samo od Allah nema stvorenja, nema ljudi, nema zajednica nema alijansi nema nikoga ko ti može hafibi pomoći mimo tvoga gospodara plemeni to. u njega se trebaš uzdati na njega osloniti, od njega tražiti i onda uspjeh dolazi dolazi nakon, nakon toga Allah Đelešanu kaže poslaniku koji je bio obkružen sa najneustrašivim glavojima, to su shabe najneustrašiviji, nikad se neće pojaviti umet u borci kao što su bila sahaj posanika s.a.s. Ali pored svega toga što je bio opružen sa Omerom, Albu Omerom, Osmanom, Alijem, Talhom, Zbirom, svi ostali najrabrim, najmoćnijima sahajima koji su bili u tom vremenu na znači Šprimodin, din. Allah Jilashan ho kaže, Inna mi smo ti dali, mi ćemo ti dati pomoć i mi ćemo ti dati pobjedu. Ko? Allah Jilashan. Što je pripisao pobjedu sebi. Nije znači pripisao nekome ko će ti pomoći, ko će ti biti znači, taj koji će učiniti da ti pobjediš pruzakot pobjedu. Nego Allah taj koji daje pobjedu i pomoć. Od njega se dovi, od njega se, se traži. A one koji nisu shvatili, koji nisu razumjeli, Allah Jelšan je opisuje. Opisuje da je u njihovim srcima bolest, da su slabog imana, pa kaže Fataraladina fi polubi him maradu i usari yuna fi him yakuluna nahshan Vidjet ćeš, kaže one, u čijim je srcima bolest. Bolest, opisuje da je to bolest. Koji žude kada skopije prijateljstvo s njima? S kim? S koji nisu vjernicima, s nevjernicima. I govori u tom trenutku kada bojimo se da nas kakva tegoba kušnja ne snaži od njih. I straha od njih sklapljaju prijateljstvo, osnovljaju se na njih i od njih traže pomoć. Allah Đelšanu nakon toga kaže. Fa an min indi. Aka Allah Jilšan, će ti dati pomoć dat će ti pobjedu Ili nešto slično tome Kada će doći od njega I na kraju ponovo opisu One prve Pa kaže Pa će oni kaže u tom trenutku Kada vide pomoć Kada je došao od Allaha Ne od mnog što ti ostaje Misliš nekod ljudi stvorenja Onda će, kaže, da se pokaju za ono što su učinu. Osjeti ćete u svojim srcima. Zašto nisu biru od oni koji se osvijaju istinski na Allah i koji traže istinsku pomoć od Allaha, ne od, nekog, ne od nekog drugog. Jer pobjeda i pomoć dolazi od Allaha, ne dolazi od ljudi i od stvorenja. Zatim Allah Jerašanu na drugom mjestu. وَاُخْرَةُ حِبُونَهَ نَسْرُمْ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحُمْ قَرِيبْ وَبَأْشِرِ muminin. I drugu stvar koju vi volite, kao vjernici, koju priželjkujete, to je pomoć koja dolazi od Allaha i pobjeda od Allaha. A ti obraduj vjernike. Znači, pomoć i pobjedu, Allaha Đešanu propisuje sebi da je on taj koji daje pomoć. Zašto? Kada je to opisan, da je od njega pomoć i pobjeda, to hoće da ti ukaže da je ne tražiš na nekoj drugoj strani, nego da je tražiš od Allaha Đešanu koji je posjede, koji je istinski, znači taj koji posjede tu moć, koji ti može da... Ne. Ja ti problem, doći postav, neko te štiti, da te, ali posljednji sam sam na početku imao, znači, jel, stražare, nekto je važno da bi zagarantovao da od njega dolazi, znači, da će primijedno njem raspustio stražu, raspustio je stražu. Znači, ovdje nije dokaz da mi ne trebamo da se ostanjamo, ako smo znači, država, imaš tamo, postojiš granična pa na granici vojska, on treba svoj posao da nego u suštini, u srcu ne smiješ dozvoliti da se veže srce za stvorenje, da se ostanjaš na stvorenja, nego na gospodara stvorenja, jer je on taj od koga se traži, posebno znači da ne bi svoje srce vezao za one koje Allah on ne voli koja mrzi i prezire i ti veziš svoje srce svojima, svoju sigurnost prepustišnaš njima i na kraju mi znamo kroz istoriju Islama šta se je sve dešavalo svim onim generacijama koji su se vezali i koji se prepustili drugima da vode prigoj onima a nije se vezali za gospodara i za vjernike istinske prave prave mu'mina zatim Allah što on kaže i zaista pomoć jedino dolazi od Allaha el Aziz koji je moćni, koji je snažni, takav gospodar, il hakim, koji je mudar u svom u tome. Zatim, sredjeća spoznalja, jeste da Feth ima značenje da Allah otvara riznice, obskrbu, blagodati svoje, da spušta na svoje robove. Da je to iz milosti njega, iz milosti njegove prema svojim robojima. I to je Fethi. da dakle tijela otvori na te obskrbi, da ti da putele koji vode, znači do obskrbi, do posla, halal, kako će steći za rad za sebe, za svoju porodcu, život i ostalo. Međutim, nekada ovaj fetar koji Allah ti dadnije otvori ili određenim ljudima, on, kao što smo prošli put u onom imenu al spominjali, nekada može prouzrokovati da čovjek pomisli kako mu je Allah dao, kako Allah brine o njemu, kako Allah voli, kako ga pazi, kako mu je otvorio te riznice, a on stvari u biti kada pogoda koliko je zahvalan, vrlo malo, koliko ima dobri djela, vrlo malo ili nikako, ali se zanese i pomisli, piti pa mene Allah voli, ja nemam iskušenja, a vi kako ima iskušenja, on meni se brine, podario mi dobru kuću dobru ženu, dobru djecu, auto, sve mi je dao, ništa mi ne pali. Znači, alhamdulillah, koliko danas si takvi, alhamdulillah, sve gore, alhamdulillah, Allah mi dao, Allah mi dao. A u stvari, zaboravlja da to može biti iskušenje za njega, i taj fet kojim je gospodar otvorio ti riznica, blagostanja, da to može biti, Musibet kazna i neđačena dunjaluku pri ahireta. Kako gospodar Svetova kaže u Kur'anu: "Fere Nesu nasu ma zukiru bihi fatahna alehim abwa ba kulli shay'in hatta idha farihu bima'utu. Takhzanahum e bakatun fa idha hum mublisun." bihi" kaže gospodar Svetova, kada su zaboravili ono što im je bilo pominjani. Opominješ čovjeka na Allaha i poslanika i vjeru, vrati se, vrati se, kuda ideš, vrati se, ima gospodar, Allah ima poslanik, obavezuje da ga slijediš. ka ne su. oni zaborave to, zaborave sve što si im govorio i kazivo. A nakon toga kada su zaboravili, kaj, onda smo nakon toga im kaže otvorili, berit će blagostanje iz nebesa i zemlje. Dali smo im blagostanje, subhana, kad su postali kad, kakvi, ili oholnici, ili nađe, ili nevijenice, ili oni koji su popustili vjeri sve to buhvata, znači ovaj aj. Takvi mala žan odmah otvori, a kad su bašo se brine o meni, voli me, cijeni me, da, je li kod alana da ređe? Kaži, mi smo i nakon toga otvorili vrata, dobročinjstva, blagostanja iz zemlje, iz nebesa. Hata izla tarihu bima utu. S od onog trenutka kada su se obradovali onome što su dobili, što im je gospodar sve to otvorio, što im je podario, mi ih tada u tom trenutku kažnjavamo iznenada. Iznenad. I zatim kaže, i onda će svat u tom trenutku da izlaza nema. Da izlaza nema i da su nadu u spas izgubili. Znači u tom trenutku oni su u očajnom stanju, spasa nema. Neba znači nekoga ko će i pomoći. Ali nakon čega, nakon kada su bilo pominjani, nakon što su im ljudi dolazili na pravi put, otvili su glave, okreli, ali Allah Jehošanu se brine o njima, pa im otvori blagostaje nebjesa i zemlje. A on pomisli su hala kako opet dobar, a vjernik tamo iskušava, nema da jede jadnik, nema da preživi jedan dan, pa kada vi kako o njemu se ne brine, o meni pa to se povježe sa svojom situacijom da je on zaslužan svega toga i da je dobar. A u stvari Allah Đelešanova produžava život kao što smo prošli Pudertano pojasnili, Produžava mu život da bi što više grijeha činio. Da bi mu žešća i gora i teža kazna bila na ahiretu za ono što je, što je radio. Zatim sljedeći plod jeste da feth označava Allaho subhanu wa ta'ala otvaranje i darivanje milosti znanja, i ne samo milost i znanje, nego to znanje da zna kako koristiti. da nas imaš puno ljudi koji imaju puno znanja, ali kad dođe najdetaljniji, najmoment kada on treba to znanje da spusti, da po njemu presudi, da on ju znači po onom što zna, da kaže, ovako radi, to čini, nema. Znači ta mudrost Allah Jelšanu daje i otvara taj fet, to znanje u tom dotičnom trenutku, da znaš kako to znanje spusti, kako to ruže koristiti. Znači imaš čovjek ima pušku, najmoćniju, najbolju danas, međutim šta će u rukama čovjeka koji ne zna to koristiti i znanje, čovjek ima znanje, on ga ne zna koristiti. Ne, ne zna rukovati s njim. Znači to znanja on nema nikakvih koristi. Znanje ovdje, znači Alak daj taj fet takvim ljudima da zna koristi i mu mudrost kako je nekada u tom trenutku, nekada mudrost da ne kažeš čovjeku nešto što bi trebao kazati. Dakle što to je mudrost. A nekada im udjel da kažeš, onda da to obaveza da kažeš, a ti onda koristiš to suprotno, kažeš na išaj čovak. Znači ovdje je potreban fet. i vidjet ćemo jedan super primjer iz života ashaba, pitanje toga. Allah ukazuje da je on taj koji daruje, daruje taj fet ljudima isključivo u odmjeru njihove bogobojaznosti, takvalog. Zašto? Allah je mu kaže, وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ Allah, Jalla se plašite i strahujte i bojte i On će vas podučiti i On će vas podučiti, da će vas znanje podar će vas znanje وَالَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Allah je sve znanje, će u svim stvarima ima i posljeduje znanje, ovo ne znači وَتَّقُ اللَّهُ bojite se Allah, pa će vas Allah podučit da sjedi u kući i čekaš, kad ćete Allah podučit a ti se bogobojanko nego ovo znači da ti uzmešće spabe kao što su znači malo primjer Ashaba, pa da su svakodnevno se družili sa poslanikom, sa slušali od njega, pitali, pri, očekivali kad će doći kakav Beduin ispučiti, da on više pita, pa da čuju, znači uvijek su se družu, uvijek su čekali i očekivali. Generacije koji su nakon njih tabini, oni ih uzimali nabast, dan i noć, kuća bila otvorena, grupe ulazle, izlazle, tefsir, podučavali, prenaslo se znanje, učilo se znanje i znači na takav način da do zanim dolaziš učenjem, sjedenjem, slušanjem, danas imaš mnogo više znači, e, načina na koji možeš doći, preko kaseta, CD-ova, preko interneta, preko knjiga, preko dalija, preko a danas je otvrano, smuha, otvrano, se otvorena sluhana koji su nikada dosad nije otvoreno z nje se sakupi i da se dođe do znanja. A opet kada pogledamo koliko nam je potrebno razumijevanje tog znanja, koliko smo mi daleko, zašto? Zato što nemamo bogobojaznosti, jer ova bogobojaznost kada je bila u srcima shava, to je učinilo da budu najučeni, najbolji i neće se pojaviti generacija posljednji, koja je učenija, je bolja i da bolje poznaje i da razumije vjeru od njih, jer imali ta kvalutka. Ta bogobojaznost je prouzrokovala, znači ovo znanje da ima beričata u njihovim poslacima, u njihovim dijelima, gdje go se je gospodinu beričati, znači, pa džala mu barekina i kuna, učinilas da budemo onaj, ta, koji će davati, beričati svojih djela i poslacija gdje god da se nađemo. To su bila sahaj poslanika, sallahu alihi wa sallahu wa Zatim gospodara to kaže Efe man Allahu sadrehu islami fa huva rabbi Zare isti onaj ko mala otvori prsa i raširi njegova prsa njegove grudi prema islamu, znači da zavoli islam da unadahni islam, da voli islam da primi islam i da on radi po nuru po uputi gospodara svoga i oni koji nisu taki znači čija prsa nisu proširena, nisu raširena, nisu nadahnuta, ne voli isla, prez... nisu takvi nikada isti. I onda kaže gospodina Svetla Faveru lil kasi po a teško svakom onome čije srce grubo nije osjetljivo kada se lađa po spomene Teško takvom srcu kada se kaže Allah, voj se Allah, on ravno duša, ravnoduša, ko da ništa nije čuo. Teško je tako, to su srca znači, koja su okorjela, koja su gruba, teška, do njih nema tog gnura, nema svjetlosti, koja su opisana na srca vjernika, pravi, plemeniti, iskreni vjernika. Kad mu kažeš Boj Salama, on su jezak obuzme. mi, jezak obuz mi, Jez što sam mu učinio, zaboravljaju, ne zna možda što je učinio, ili zna pa je srca popet kaže, što sam mu učinio, prepadne se, pa mu ti kažeš savjet. Danas na vsega toga nedostaje. Zatim kaže, u lajke fide, zaista su takvi čija srca takva gruba i osurna, koja ne prihvataju savjet i uputu i slično, oni su veliko i očito Imam Kurtubi u komentaru ovoga, u ovoga, znači, ajeta, kaže, nama je to jako bitno. Kaže, ovo proširenje, otvaranje grudi koje dolazi, znači ovdje, kome želi, znači, hajr, njegova prsa proširi kaže ovo je nešto što je neogrančeno, nema granica u tome ima udjela svaki vjernik, a najviše u tom nuru, u toj uputi i radu po tome imaju ko? vjerovjesnici vjerovjesnici, nakon njih kaže evlije, nakon njih učenjaci a nakon učenjaka svaki običan vjernik ima učešće u tome osim kaže oni koji su nevjernici tako i neće širokog ludnost osjetiti tako i neće osjeti u prsima tako i neće osjeti ovaj nur niti rad po ovoj uputi gospodara, gospodara njihova Primjer iz života Ashaba kome je Allah Jean podario Hikmen mudrost i kako to znanje koje posjednju na koji način ga prezentirati kako ga se manifestuje to je zaista od Allah te bare, veliki dar vi znate kada je ume zadesla velika nedača, kada je tama prekla Medinu, a to su trenuci kada Allah Dželašanu uzeo najbolje, najplemenitije stvorenje, svi stvorenja, tada je zadesio veliki belaj i veliki udarac je bio umetlj, a to je smrt poslanika, a.s.w. Velika tama je prekla, zamislite kada Allah Dželašanu uzeo najdragocijenije, najbolje biće, a to je poslanik Muhameda, a.s.w najvoljenija osoba za SABE i umet nikad neće izgubiti, to je pouka za danas za svaku situaciju, kada Allah žan uzima velikane umeta, kada probire velikane umeta, kada nestaju ili učenjaci, ili muđrahidi, ili znači roditelji, i ona draga osoba voljena ostala tebi, sjedi se da je umet izgubio nešto što je najbolje, što je najdragocijenije, nešto što ga najviše treba neko voliti, cijenti, poštova to je poslanika, resala to je saman. I da nakon toga neće nestati i neće ova uzeti osobu poput poslanika do sudnje i dana. Neće se pojaviti, znači najvoljenija osoba, osoba koja se, za koju se povodi, koja se voli i cijeni, koja ti je najdržava u životu kao što je Poslanik Mohameda i Svatva sama. Zamislite tog za taj umet u tom vremenu za savjet Poslanika sa sve, koji su bili najučeni, i najmudri i najbolji. Generacija koja se nikada neće pojaviti nakon te generacije, ni sa znanjem, ni sa radom po tom znanju, slična neće se pojaviti nikada. Ali kako su doživjeli tu smrt poslanika Allahu Aleyhi Veselam Tako je tiješko palo njima Asahama da je Omer koji je bio šta najbolji nakon Ebu Beka umetu poslanika Sallahu ve Veselam izašao i sukao sablju i kazao ko bude tvrdio da je poslanik mrtav glavu u osjeć. On nije kaže mrtav nego je Allah ga uzdigao sebi kao Isar Sallahu Aleyhi sampači pači je nakon određenog vremena vrati Omer Zanim stome. A zanim ste sad one ja okolo njega koji vidje lome i sigurno njegovu veličinu i da tako prijeti i da tako se ponaša prema njima. A sve tuga suze. Elena Sadelan kaže kada je poslanik Alislat to se opisuje Medinu, kad ušao u Medinu, kad opasio Medinu, ko nikad do tada takav sjaj, takav nul se pojavio u Medini. a kad je preselio kad je tama i tmina je prekrila, kaže Medinu, kao što nikada tada nije, kaže, prekrila.